Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала і чекала маму. Але сходило сонце, Марія лягала спати, вставала. Нема й нема. Поволі почала забувати. Жила у тітки Катерини. Де ж подіниться сирота? Забрала, і спочатку нічого було. Добра, лагідна. Але ж не може людина вічно бути доброю і лагідною, а ще коли маєш п'ятеро крикливих ротів, всі хочуть обов'язково щодня їсти. Треба тому чоботята, тому штаненята, те ногу розбило, то напав коклюш. Дядько Тить кошлає велику свою чуприну. Ай-яй-яй-яй-яй. Що я з ними буду робити? Заїдять. Бігає, рведе, може, латає діри, запихає роти. І тоді Марія відчула своє сирідство. Чорні, м'якенькі її кучері довго не милися і збилися у твердий ковтун. У них завелися пасажири, які гризли й мучили Марію. Дівча дерло на собі шкуру, поробилися гнійливі струпи. Кругла голівка обліпилася огидними ковтунами, на плечах висить брудна полатана сорочина, їсти. Що могла їсти Марія, їла шматок чорного сухого хліба, Їла недоспілу овоч, їла бараболі, ті самі черстві, водяні, які варилися для веприка і курей. Мала великий, набубнявілий животик. Порокові мусила Марія вже щось робити. Не буде ж вона даремно їсти хліб. Скажіть, люди добрі, хто б вам кормив даремну сироту? Марія, слава Богу, не сліпа і не крива. Розженеться, як вітер, земля дуднить. «Закричить! На другому селі чути! Голосок! Бо да їй добро було!» Ціле літо пасла на вигоні гуси, вставала рано з сонцем, брала у пелену шматок сухого хліба і гнала з раю на річку. Ноженята чорні, порепані, з попідбиваними пальцями, ступає обережно по верстві курєві дороги після поросі. Роса розмочує репини... Заходить бруд і роз'їдає їх, чути гострий біль, виступає чорна густа кров. Але Марія не зважає на це, не має часу зважати. Он узка полізла через біж у чужий город. Біжи, Марія, скоріше за нею, бо вийде з батогом господар, то побачиш. Як мазне по босих ногах, присядеш на місці. До того на вигоні повно таких саму Марій, Микол, Гнатів. Треба гасати, грати у свинку, колдовку. Треба потрапити, як і всі, хоч вони ж не Марія, печеричка, курочка підмочена. Митро чорноокий, злий і крикливий хлопчисько б'ється і прозивається. Марія мовчить, часом заплаче і не знає, що вперед сльози чи носа підтирати. Грають колдовку, і Дмитро ніколи не візьме Марії колдувати. Все інше, все не Марію. Прикрой боляче, інші, чекай, чекай, як скажу, мамі побачиш. Марія ж не каже, чекай, чекай, що з того? Піде над річку, порюмсає, і знову добре, знову біжить і верещить, знову гурт, знову Марія добивається своїх прав. Перепані ноженята топотять, голос на друге село чути.